Cuvântul din acest capitol 4 din Efeseni, după ce Apostolul Pavel ne-a vorbit în cele trei capitole despre Harul lui Dumnezeu și felul minunat cum am fost răscumparați și scopul pe care l-a avut Dumnezeu în răscumpărarea noastră de aș și face un popor care să fie al Lui, să-l urmeze pe El oriunde va merge El. Urmează capitolul 4 cu acele îndemnuri și sfaturi cum și în ce fel trebuie să arate viața noastră ca unii care știm că avem parte de așa o moștenire. Așa a spus prorocul, Domnul este partea mea de moștenire. Când se vorbește acest adevăr despre acest adevăr, că Domnul este partea noastră de moștenire, este limpede. M-am gândit și s-a vorbit de foarte multe ori în adunare despre acest mare har cum Padre spune Au, nu știți că toate lucrurile sunt ale voastre dar când Padre vorbește despre toate lucrurile că sunt ale noastre motivul sau cauza e pentru că Hristos mai întâi e cel care este al nostru. Când El I-a vorbit samariteni ce despre darul lui Dumnezeu și el era darul. Dacă, eu repet acest cuvânt, l-am mai spus și altă dată, dacă Isaac a fost pentru Rebeca un dar din partea lui Dumnezeu, să înțelege că tot ce a avut părintele Abraham, ea a moștenit împreună cu Isaac tot ce era a părintelui Abraham. Așa se înțelege acel verset care zicea, nu știți că toate lucrurile sunt ale voastre, că voi sunteți al lui Hristos și Hristos este al lui Dumnezeu. De moment ce un om îl primește pe Hristos ca fiind darul lui Dumnezeu, omul acela este un suflet fericit, Este sufletul care împreună cu Hristos va domni, va împărăsi, va moșteni tot ce este al Tatălui. Ăsta este marele har la care suntem chemați de Dumnezeu pentru totdeauna. Suntem așa de, de mici și neînsemnați, ne vedem astăzi fiecare. Eu mă gândesc de foarte multe ori la un gând și îl spun și acum, un bob de grâu când l arunci în pământ și dacă îl privești și îl vezi ca încolțit și iese așelec câteva frunzuliți afară din pământ. Dacă rămâi numai la momentul când îl privești, cât de firavă și cât de neînsemnat îți vine greu să crezi că după un timp el va ajunge așa un frumos crescut și cu un spic atât de bogat să vezi cum în jos. Nu? Îți vine greu să crezi dacă n-ai ști dar cum știm că se întâmplă prin creștere, el ajunge să se vadă în această slavă. Oare noi, cei mai mulți, cam așa ne vedem în momentul de față ne necazul, poate că îl pricepem acum, acum a fost și mai înainte cuvântul, grâul se seamănă toamna, el încolsește toamna, dar această Sămânța această plantă, ca să o numim așa, ea îndură tot frigul iernii. Ea îndură și sufere. Ploile alea, reci, e timp de iarnă. Și când te uiți frunzulițele care, toamna, păreau verzi, frumoase, cât erau încă cald, dar primăvara când se apropie vezi pe lanul de grâu, Că parcă tot e as de ger dacă îl și ploaia de primăvară face de nou viața din bob să dea naștere iarăși alte frunzuliți și iarăși vedem cum crește frumos. Eu cam așa văd lucrurile care se petrec și cu noi în viața de credință. De aceea Mântuitorul a vorbit și aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. El ne mai încurajează și așa că tot ce începe duce la bun sfârșit. Mai avem și alte lucruri care ne vorbesc foarte limpede. Că viața este cea care învinge, care face să dă ce Dumnezeu a pus în noi. Viața din Dumnezeu. Și dacă ne uităm chiar și în lumea plantelor, cum am vorbit despre grâu, dar un lucru interesant, vă spun așa ceva foarte cred că ați observat pe stradă vezi un trotuar un în copac și trotuarul s-a umflat, s-a crăpat și te întrebi, de care e cauza? Acolo sub el, rădăcina din copac, viața care e acolo, a avut puterea vă dați seama, să rupă betonul ăla și să vezi că l-a ridicat în sus deci ce înseamnă viața? E, e, sigur și noi ne plângem de de care avem fiecare și are crucea lui dar viața pe care Dumnezeu ne-a dat-o prin Duhul Lui, prin Cuvântul Lui ne face să, să rămânem mai departe tot, tot vigoros și tot plin de nădejde și tot plin de acea speranță că Dumnezeu ce a început în noi, El va sfârși e frumos, vine primăvara, încântarea Și iată, a trecut iarna, se arată floarea pe... Știți că este frumos scris acolo? E, toate sunt pentru noi. Nu pentru cei născuți din nou, să știți, că Biblia nu e pentru cei născuți din nou. Biblia el o citește, ea e o carte străină. El nu pricepe, nu înțelege. Dacă trăiești cu un om nenăscuți din nou în casă sau la locul de muncă, Oricât ai spune și oricât ai vrea să-i spui ceva, să se bucă, să aibă și el o cât de cât înrădejde, zădarne gura, că el nu pricepe, nu pricepe, nu înțelege, nu știe, el este mort. Și unui e mort, oricum mai vorbi sau ce e face, el rămâne tot mort. Numai dacă Dumnezeu se îndură și dacă Dumnezeu face ca omul să primească acea lumină în el, să se vadă cine ca să-și dea seama că este pierdut din cauza păcatului neispășit, pentru că păcatul ca să fie ispășit trebuie să ajungă la credința că Hristos a murit în locul tău. Căci dacă fără această credință cineva gândește că poate fi mântuit să înșală, n-ai cum. E o condiție la mântuire credința, să știți. Nu sunt altele, dar credința este o condiție neapărat. Dacă cineva nu crede, el nu poate fi mântuit dar credința nu o credință așa numai în felul lumii. Păi, dar și, și eu cred. Bun, și ce crezi? Eu o vorbă goală la el credința. Credința înseamnă ceva ce tu trebuie să simți înăuntrul tău. Mai întâi că ești un și pierdut și că ai nevoie de un salvator. Iar acel salvator Biblia se-l arată că este Hristos Domnul care a coborât din cer și a luat locul tău pe cruce, că era locul nostru acolo pe cruce, nu al lui era. Credința asta e credința care te poate face să te bucuri că vei fi mântuit. Altfel, vei și eu crești, și tu treci cum te duci capul. Și umbre după firea ta pământească. Ce-i firești, spune apostolul Pavel Roman, ei nu pot fi plăcus lui Dumnezeu. N-ai cum. Nu se poate. Cel pământez nu are cum să fie plăcut. De aceea se cere viața să fie schimbată. Oare această schimbare nu se poate face decât de Dumnezeu prin Duhul Lui? Cum spune Apostolul Pavel în Filipeni, că Dumnezeu este cel care lucrează în voi mântuirea. Aici e lucru interesant. Nu un om lucrează, ci Dumnezeu lucrează prin Duhul Lui. Și când Dumnezeu lucrează, sigur că atunci totul se va termina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 și căuta să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Pavel vine cu aceste sfaturi și îndemnuri pentru că el ne vom vedea mai departe, pentru că noi toți la oaltă formăm un singur trup, un singur om al cărui cap este Hristos Domnul. Zice, este un singur trup, un singur Duh.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 Harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. De aceea este zis, s-a sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. Și acest s-a suit, e vorba de Domnul Iisus, ce semnează decât că înainte se pogorâsă în părțile cele mai de jos ale pământului. Cel ce s-a pogorât este același cu cel ce s-a suit mai pe sus de toate cerurile. De ce? O spune cuvântul. Ca să umple toate lucrurile. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători. De ce toate astea? Să auzim tot pentru trupul care este biserica pentru desăvârșirea Sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului Hristos. Cuvântul când vorbește aici în vederea lucrării de slujire aici aceștia care i-am văzut cum spune cuvântul prorocii, Apostol și așa mai departe datoria lor este să învese ca fiecare din acest mănânc de suflete sau acest trup să știe fiecare în slujba pe care i s-a încredințat, cum să o facă ca să fie bună și primită înaintea lui Dumnezeu. Pentru că dacă ceea ce eu fac nu este primit de Tatăl, munca și truda mea este în zădar. Pentru că nu nu poate fi trecută ca un lucru bun care trebuie să rămână. Și ce nu rămâne nu poate primi nicio o răsplată Cel care a făcut-o. până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Dumnezeu. Deci iată un alt motiv, scopul lucrării a adunărilor este tocmai ca să ajungem cu toții, cum spune aici cuvântul, recitez din nou versetul, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Dumnezeu la starea de om mare la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vând de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șeredenia lor în mijloacele de amăgire, ci că din cios adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la cel ce este capul, Hristos. Din El, tot trupul, iată cum trebuie să arate adunarea bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărui părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Iată care este lucrarea pe care o face Dumnezeu cu noi. Iată dar ce vă spun și măturisesc eu în Domnul să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în desertăciunea gândurilor lor, având minte întunecată, fiind străini din viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinții în care se află în urma împetririi inimilor. Dar, din păcate, acest verset se găsește la mulți din cei care sunt în biserică. Cum Spune Pavel aici, fiind străin de viața lui Dumnezeu, un om nenăscut din nou, el este străin de această viață, să știți. Și ca atare, acest om nu se poate bucura în Domnul, nu poate avea legătură sau părtăși cu el, el este străin, el este un mort spiritual. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, sau de dedat la desânare, și să vășesc cu lăcomie orice fel de necurăție, dar voi n-ați învățat așa pe Hristos dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut să vă dezbrăcați de omul cel vechi cu care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. De aceea, lăsați-vă de minciună fiecare dintre voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora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 ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce aud. Să nu-mi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării trupului. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice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 pentru o viață pe care Dumnezeu dorește să o vadă în fiecare din noi. De aceea cred că nu e nevoie de nicio explicație, pentru că Apostolul Pavel, prin felul cum ne-a vorbit aici, fiecare am putut să înțelegem ce trebuie să fim cum el, așa începe cu primul verset, vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Deci, el a avut în vedere acel har de care noi ne bucurăm ca unii care am fost chemați dintr-o formă de religie fără viață, dintr-o viață de dacă o putem numi așa de creștin lumesc cum e lumea de afară, Dumnezeu ne-a adus aici în această lucrare unde Evanghelia este lumina în care Duhul sunt ne învasă și caută să ne încredințeze pe fiecare că suntem ai Domnului, dar dacă suntem ai Lui, atunci este limpede. Că și viața noastră trebuie să arate limpede că, într-adevăr, suntem ai Lui. Nu ajunge numai faptul că ne numim creștin. Creștin, asta înseamnă un om care să vezi că tu trăiești, dar nu tu trăiești, ci Hristosul care este în tine trăiește. Asta este foarte important. Când spun că eu iubesc pe fras, eu îl eu, iubesc pe fras, dar când vorbesc de această iubire, dacă e acea adevărată, e atunci când eu în fratele meu nu mai văd nimic ce ar putea să mă facă să nu-l pot iubi. Iar ceea ce mă poate face să-l iubesc fără a mai vedea ceva ce ar putea să mă facă să nu-L iubesc este credința mea în ce știu că a făcut Dumnezeu cu mine și același lucru a făcut și în el. Și eu, un păcătos cum am fost cu multe păcate, sau poate chiar mai am și încă din el și acum, eu știu că și în fratele meu, același lucru l-a făcut Dumnezeu și cu el. Și când știu că același lucru l-a făcut și cu el, el îmi este fratele meu și nu am nimic de osândit în el. Avem îndemnuri, sfaturi unul pentru altul, dar nici de cum un gând de judecată, un gând de a osândi, un gând de a pe fratele care este la fel ca și mine. Nu pot să am fel. Asta înseamnă dragostea de frate. Când este așa, atunci unirea despre care s vorbit aici în cuvânt, în același duh de credință, poate avea loc. Dar dacă noi avem păreri deosebite sau avem păreri așa care închipul eu că frate e, dar nu-i nu ce trebuie să fie, întrebarea se pune iarăși, dar eu sunt ce trebuie să fiu? Pentru că eu am în față cuvântul care îmi spune limpede și Apostolul Pavel în Romani, el dă pe Părintele Avram, care a fi cel mai vrednic de laudă în ce privește faptele. Și El spune așa. Zice, Dacă Avram are cu ce să se laude în ce privește faptele, are înaintea oamenilor, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Deci nici Avram nu poate să se laude cu faptele Lui față de cineva din biserică dintre noi. Nu poate. Dacă el nu poate, atunci cum eu care sunt așa din urmă față de Avraam, pentru că El este Părintele nostru al tuturora, că nu degeaba Dumnezeu l-a numit Tatăl tuturor credincioșelor, nu așa? Deci, iubiții mei, frați, este foarte important să vorbește, să umblăm smerit cu Dumnezeu, dar a umbla smerit cu Dumnezeu, asta de fapt înseamnă să ne vedem cine suntem. Câte vreme nu te vezi cine ești, nu poți să fii smerit. Întotdeauna, prostia unui om mândru e în faptul că el nu se vede cine Și aici în toată nebunia lui, că dacă el s-ar vedea cine atunci -ar mai, nu s-ar mai umfla de mândrie. El ar sta la locul lui. Dar pentru că el nu se vede, o face pe grozavă Și asta e prostia care îl duce la moarte. Vedeți? E foarte interesant, vă spun un lucru despre o pasăre. Pe unul care e o pasăre, știm cât de frumos arată cu penile lui dar are niște picioare foarte urâte și când își îndreaptă privire spre picioarele lui, începe a se desunfla. Nu mai îl vezi umflat cu penile lui care sunt așa de frumoase, dar ce îl face să se desumfle, își vede picioarele că sunt așa de urâte și nu mai, îi pierde poftă, dar mai se crede că e frumos. Deci, e un secret, știți așa, -i? iar cu privire la mânie, când elefantul care e un animal foarte puternic și când se mânie, când e supărat, nu are nimeni cum să-l facă să liniștească, dar acest animal atât de puternic și mare, dacă e un mielușel și îl duce în fața așa de aproape de el și când îl vede, așa se uită la el și el, animalul ăsta puternic se îmbrânzește se domoai, să liniștit și după te poți folosi de el. Cine l-a liniștit? Melușelul. Deci stăpânul cu măciuca nu poate să liniștească, dar melușelul îl liniștește. Ne punem întrebarea, eu sunt animalul, ca să zic așa, fiara, păcatul, că e un om în carnea asta păcătoasă. Dar când privesc la Iisus melul lui Dumnezeu, încă pierde din cap gândurile mele că sunt ce mă cred că sunt. Deci, e un secret în viața de mântuire. Să poți ajungi să fii smerit, numai privind la Isus, atât poți să fii smerit. De-aia Biblia ne prezintă că s-a smerit în toate lucrurile. Și haideți, pentru că tot vorbim despre acest lucru, care este așa de plăcut, citim puțin din epistola de la Filipeni, câteva lucruri numai. Iată ce spune Pavel în această epistolă de la Filipen, Voi citi și când o să ajungi la gândul care l-am avut, eu vă opri puțin. De la capitolul 2. Deci dacă este vreun de îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere, în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, care este, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți în bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Asta este unitatea care trebuie să se vadă într-o biserică. Nu faceți nimic din Duh de ceartă sau din slavă deșartă. Ce în smerenie, fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Isus. Și acum am ajuns la gândul care am văzut să-l citim, dar și cei care le-am citit tot pentru noi sunt.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 Și Pavel vine iarăși cu un îndemn în urma acestor cuvinte. Astfel, dar, prea după, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremuri, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea, spune Pavel, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea. Faceți toate lucrurile fără cârtire și fără șovoieri, ca să fiți fără prihană și curați copiii a Lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume. Să în sus cuvântul vieții, așa ca în ziua Lui Hristos, Spune Pavel, să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. Și Pavel, fericit după toată munca și truda lui spune, și chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jefa și slujba credinței voastre, eu mă bucur și mă bucur cu voi toți. Tot așa și voi, bucurați-vă și bucurați-vă împreună cu mine. E așa frumos și când privește aceste îndemnuri de la unul care a avut pe inimă mântuirea sufletelor, gând pe care Dumnezeu i-l a pus pe suflet, să ne gândim, iubiții mei, fras cum arată acest, aceste suflete, cât de minunate sunt aceste suflete și când te gândești la faptul că am avut parte de acest har, că cu aceste suflete, cu acest fel de oameni, ne vom bucura în veșnicia care urmează. Doamne, cât har, în milă, câtă îndurare a avut Dumnezeu de noi ca să avem parte de așa o viață. Să te bucuri cu Dumnezeu și să te bucuri cu toți cei ce sunt ai Lui. Din gura a niciunuia nu vei auzi niciodată un cuvânt de jignire, un cuvânt prin care să te întristeze niciodată, niciodată pentru că din gura acestora cum spune încântarea cântărilor nu va curge decât lapte și miere vă dați seama ce este un copil al lui Dumnezeu și Dumnezeu cu astfel de suflete a binevoit să fim pentru totdeauna adunarea așa trebuie privită și noi, fie ca la rândul Lui, trebuie să dovedim cu adevărat că suntem copii al Lui Dumnezeu. Și dacă în adunare învățăm să ne purtăm unul față de celălalt așa cum ne învăță Scriptura, cred că și în familie tot la fel trebuie să fie. Numai că, din păcate, se poate observa că nu peste tot și nu în toate familiile se poate cere acest lucru. Nu se poate cere. În mai mult cerim în adunare, pentru că dacă suntem aici, să că toți cei care venim, venim cu un gând, să ne mântuim sufletele. Dar în familie nu mai pot pune problema așa. Pentru că însăși Mântuitorul a spus că El n-a venit să aducă pacea, ci sabia. El a venit, așa spune cuvântul, ca din cinci cât sunt într-o familie, doi să fie împotriva la trei și trei împotriva la doi. Este scris lucrul ăsta. Deci în adunare cuvântul are mai multă autoritate și mai multă putere și te obligă mai mult, pentru că din moment ce ești aici, înseamnă că ești adus de Dumnezeu și aducerea are un scop, să facă din tine un copil al lui Dumnezeu, cu adevărat. Dar în familie acolo nu mai putem. Acolo numai dacă Dumnezeu se dură și dacă e cineva din familie care se uh, vadă că ești un copil al lui Dumnezeu și începe să te înțeleagă și să asculte ce vrei să îi spui, atunci e speranță față de acel suflet să-L câștigi pentru Dumnezeu. Dar dacă El se împetrește și vede în tine, că ce vede El în tine? Că e greu să vorbim ce vede cel rău într-un copil al Lui Dumnezeu. Și aici iarăși avem un cuvânt de la Domnul prin care sufletele noastre pot fi liniștite. Dacă pe Mântuitorul numit, cum știți că este scris, că are drac, atunci nici despre noi cei care sunt necredincioși în familie nu pot avea alte cuvinte decât ce au avut și cei pe vremea lui Isus față de El. Deci, Ioan când a vorbit despre acest lucru, el a spus un lucru, că așa cum a fost Isus în lumea asta, tot așa suntem și noi. Avem suflete care ne iubesc și ne prețuiesc, dar avem și suflete care ne urăsc și nu ne pot suferi. Iar când Domnul a vorbit despre această nesuferire a unora, deci e motivul din pricina mea. A, deci e cauza pentru care cel firesc nu te poate înghiți, nu te poate suferi, e Hristosul din tine. E vorba de acel duh străin care nu te poate suferi. Ești frate, ești soră, ești părinte sau ești ce ești tu, soț, soție, dar dacă el nu l-a primit pe Hristos, tu aia faci cu lumea care e în casa ta. Și nu e ușor, să știți, să înțelegem pe frații și surorile noastre care au probleme în familie, să știți, uh, sunt uh, suflete care uh, sufăr mai mult decât dacă ar fi într-o închisoare. Mai mult. Hai să vă spun tot o treabă ca asta. Am citit într-un ziar, într-o zi, un lucru foarte curios. Asta era undeva prin Scozia. Uh, parcă așa zic. Cineva, cum se obișnuiește acum și la noi, vă, că le mai dă drumul din tenis la câte o sărbătoare sau dacă are ceva probleme cu sănătatea, pe vremea noastră când a fost în Pușcării așa ceva, nu exista. Dar acum e democrația, altă treabă. Și unul a căpătat o învoie de câteva zile acasă. A stat o zi, o noapte și dă telefon la închisoare comandantului să primească din nou, să vină din nou la închisoare. Dar comandantul rămas mirat zice, cum așa? Dar el răspunde, zice e mai bună pușcăria decât nevasta. Zice, vreau să mă întorc. Dacă îmi permiteți, vă rog, să-mi dați voie să intru iarăși în celul la care am fost. Deci cuvântul ăsta, e mai bună pușcăria decât nevasta în ziua am citit eu lucrul ăsta deci e păcat dacă într-o familie se poate vorbi că o femeie sau un bărbat e mai bun decât e mai rău decât pușcăria atunci vă dați seama cam ce viață poate fi pentru cel credincios când are afacere în familie cu cineva de felul acesta, nu-i așa? De aceea să avem milă față de sufletele care au probleme în familie, să știți să avem milă și să avem înțelegere și să rugăm pe Domnul ca El să-L dea puterea de răbdare, puterea de a iubi și de a ierta, pentru că dacă n-ai puterea să răbzi și n-ai puterea de a iubi pe Cel care îți face zile frit într-una și dacă nu ai puterea să uiți tot răul ce ți l-a făcut poate toată viața, ții în pericol mântuirea ta. Căci dacă noi nu stăruim în iubire, nu stăruim în răbdare și nu stăruim în a uita, a șterge totul din trecut, să nu vezi nimic. Biblia vorbește când vă ruga să zice să nu aveți nimic împotriva nimănui, pe ca să nu am nimic ca să trebuie să uit. Și dacă am uitat, nu -am, ce să, nu am ce să mai gândesc rău. Deci sunt niște condiții în viața de credință. Adică trebuie să seama că dacă aceste condiții, ele nu sunt îndeplinite, rămâne sub semnul întrebării mântuirea noastră. Așa că este cu mult mai bine să rămâi când Mântuitorul a vorbit acolo. Și așa trebuie să înțelegem. Și dacă cineva vrea să-ți ia haina și el lasă și cam așa. Domnule, dacă se să pot să fac lucrul ăsta, înseamnă că eu trebuie să fiu mort. Adică am terminat cu mine. Uh, și să știți că uh, iarăși un alt cuvânt pe care spune tot cuvântul și urmăriți pacea, pe dacă să urmărești pacea și simțirea, ăsta e un lucru nu ușor, să știți, pentru că când aia face cu un uh, nemântuit, cu un nenăscut din nou, ăsta totdeauna îți găsește, bagă biețe în roate, cum e o vorbă în popor, totdeauna caută să te întoarcă pe dos. Dacă ca să fie pace, da, cum ce să faci? Dacă aia face cu, cu el e și așa, ce să-i faci? Că dacă te potrivești lui, treaba iese rău, de tot la urmă. Dar așa, aș ce să face? Până când lași? l-ași? Până când pleci de aici. Și dacă am plecat, nu am terminat cu el. Și el cu noi. Că și ei sunt chinuiți cu noi, să știți. Richard a spus un cuvânt foarte interesant. și. S-a referit la Iuda, care a umblat trei ani de zile cu Domnul. Și în loc să devină un apostol, cum a fost ceilalți, el a ajuns să fie un drac. Deci, această reacție care există între bine și rău, dacă cel care e chemat să umble cu Dumnezeu nu se pocăiește, el, în loc de un sfânt, a ajunge să fie un drac. Pentru că e aceste două puteri care ele nu se pot suferi una pe alta. Și dacă omul nu se pocăiește, rica spune și cu Hristos poți să ajungi, ori un sfânt, ori un drac. E foarte interesant. E cazul lui Iuda. Dar pericolul o să mare pentru oricine, de ce? Pentru că doar toți suntem oameni ca și Iuda. Că Iuda tot om a fost. N-a fost un drac adus de iad și chemat să fie apostol. A fost om ca oricare. Dar pentru că inima lui a fost de piatră și nu s-a putut pocăi și a rămas piatră până la capăt, a ajuns un vânzător un ucigaș. Toate aceste învățături pe care noi le avem în Sfânta Scriptură, ele ne sunt de foarte mult folos, dar de folos poate fi numai pentru acele suflete care sunt cu luare aminte la tot ce spun Scripturile, să știți. E minunată Biblia, e dascălul nostru, e învățătorul nostru, e lumina în care învățăm cum să ajungem să fim plăcuți lui Dumnezeu. Avem așa lucruri minunate în toate privințele. Nu există ceva în viață de care să zici că, uite, în Biblie n-am cum să învăț acest lucru. Nu există. Pentru orice amănunt din viață pe care noi îl trăim, în Biblie avem lumină, avem învățătură. De aceea să iubim cuvântul Domnului. Mă opresc puțin aici și cântăm o cântare după care să vedem ceva.